عَلَا أَنْ يَخْلُقَهُمْ عَبَثًا وَأَنْ يَتْرُكَهُمْ هَمَلًا دُونَ أَنْ يَأْمُرَهُمْ وَيَنْهَاهُمْ وَأَنْ يَجُودُوا أَنْ وأن بما عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وصلت والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا رحمنا الله واياكم انه يجب علينا محاسبة انفسنا وان نتفقد احوالنا وان نزن اعمالنا قبل أن توزن وان نعرض ما عملت ايدينا على انفسنا قبل العرض الأكبر يوم اذا تعرضون لا تخفى منكم خافيه قال جل في علاه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون قال ابن القيم رحمه الله تعالى دلت الايه على وجوب محاسبه النفس فيقول تعالى لينظر احدكم ما قدمت لينظر أحدكم ما قدم اليوم القيامة من الاعمال أمن من الصالحات التي تنجيه ام من السي ليوم معادكم وعرضكم الى ربكم انتهى كلامه رحمه الله تعالى يقول قتاده رحمه الله تعالى ما زال ربكم يقرب الساعه حتى جعلها كغد عباد الله يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبه من همته وپنزي واسلام بعدا يا تشكروا سبحانه وتعالى na kumsalia kipenzi chake mtume rehma na amani zi muende. shukrani zote za dhati tunamrudishia yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu yeye ndio mstahiki wa shukrani zote wapenzi wa islamu na Allah subhanahu wa ta'ala khalqana lighayatin azima mjezi mungu subhanahu wa ta'ala alitumba kwa sababu ya malengo makubwa na azima wa hadfi nabil Allah Subhanahu wa Ta'ala hakutuumba tuje tuishi tuishi katika hii dunia kisha tuondoke bila kuisabiwa. afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turjaun. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema afahasibtum annama khalaqnakum abatha je mwaadani ya kuwa tumewaumba tu bila kuamrisha na kuwakataza anna ma khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un naqwa kayy yalla subhanahu wa ta'ala hamta kuwa ni wenye kurejea hakika hiyo dhanna kama hiyo ni dhanna ya makosa falidhalika qala tabaarak wa ta'ajina wanadamu illa wa muabudu allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala anasema illa wa muabudu yeye Waivu wapenzi wa Islamu, hiyo ndio lengo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuleta katika hii dunia kwa ajili yake. Wama khalaqatul jinna wal illa liya'budun. Wapenzi wa Islamu ikiwa hiyo ndio lengo lake Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahasi binafsak. Hisabu nafsi yako wewe mwenyewe, jirudie na ujiangalie, je umetekeleza yale ambaye kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuamrisha ama haukutekeleza yale ambaye kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuamrisha? Wapenzi wa Islamu, hapa ndiyo kona umuhimu wa muhasabatu nafsi kila moja kurudia nafsi yake na angalie na calculate kama vile unavyofanya katika biashara yako uangalie kila, cha, kila kitu kidogo na kikubwa ukihesabu basi jihesabie hivyo kabla Allah subhanahu wa ta'ala aja kuhesabia yauma idhin turaduna la taghfa minkum khafiyah wapenzi wa islamu Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuhal ladhina amanu taqullahu waltanzur nafsum ma qaddamat ligad wale walioamini allah subhanahu wa ta'ala kisha akawaambia waltanzur nafsum ma qaddamat ligad wamogope yeye allah subhanahu wa ta'ala kisha nafsi iwe ni yenye kuangalia iwe ni yenye kuzingatia ni nini allah subhanahu am imetanguliza mbele yake allah subhanahu wa ta'ala ibn kathir rahimahullahu ta'ala Anasema katika kutafsiri hii aya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu Jihesabie wewe mwenyewe nafsi yako Amalizako zako kabla kufika mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akuisabie kwa sababu unajua ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid hakuna chochote ambacho unakitamka isipokuwa inaandikwa katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala na siku hiyo kila mtu ataona yale ambaye kwamba ameyatenda na yale ambaye amyetanguliza wapenzi waislamu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anasema wanthuru ma za dakhartum, wa, dakhartum li anfusikum min al a'mal salihah nikitu gani umekichuma na umejiwekea akiba mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala ni nini umejiwekea mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala ukifika mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala utayat, utayatoa na umuonyesha Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ndio umeyatenda kisha anasema bina al saliha. طبعا huko haitaki pesa wala haitaki mali lakini ni al-a'malusaliha ni vitendo vyema hiyo ndiyo muhimu hiyo ndiyo yale ambaye kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anahitaji mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala liyaumi ma'adikum wa 'ardikum ila rabbikum siku ambaye mtawekwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuna turjuman mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kila mmoja atakuwa ni mwenye kusimama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuhisabiwa wapenzi wa Islamu Qatada رحمه ta'ala, anasema pia katika kutafsiri hii aya akasema mazala rabbukum yuqarribu saah anasema Mola wenu bado anawakaribishia as saa siku ya kiyama siku ya malipo na akasema mpaka akaita hatta jaalaha kagad mpaka akaijalia ikawa ni kama kesho falidhalika qala ya ayyuhalladhina amanuuttaqullaha waltanthur nafsumma qaddamat ligad Kwa hivyo wapenzi wa Islamu na Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala maneno ambayo tumeyatanguliza kusoma anasema dallatil ayati ala wujubi muhasabati nafs Hii aya inonesha, ni kuna, u, wujub, kuna ulazima ya kila Muislamu ya kila killamu, mja Kuhisabu nafsi yake kabla kuhesabu amali zake kabla hajafika mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala wapenzi wa Islamu hakika ni mambo ambayo kwamba ni ya kuzingatia kwa sababu umri inaenda wakati unaenda na kila leo unaona watu wanakufa kila moj, kila leo unaona watu wanazikwa kila leo watu wanasaliwa usidhani Hakuna siku ambaye kwamba itakuwa inakufikia wewe kila mmoja atafikiwa na kullu nafsin dha'iqatul maut na hapo ndiyo kila mmoja atakuwa ni mwenye kuhesabiwa kwa hivyo mpenzi muislamu Kaa ukifikiria na ukizingatia na ujue utakwenda mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala wapenzi waislamu ma Im Imam Hasan al-Basri الله ta'ala anasema innal abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idhun min nafsihi wa kanat al-muhasabatu himmatu Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala anasema yakwa innal abda la yazalu bi khairin mja kuwa katika خير yani bado yeye yuko katika khair kama katika nafsi yake atakuwa ni mwenye kujilaumu kila mara na atakuwa anakumbuka Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma kana lahu waidhu min nafsi wa kanatil muhasabatu himmatu na kila leo anajihesabia ile amali yake ambaye kwamba anayatenda kwa hivyo mpenzi muislamu hakikisha yale ali ambaye kwamba unayatenda unayatenda kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala wa mutaba'ati الله عليه sallallahu alayhi wa sallam kwa sababu hiyo ndiyo shartu qabuli al salih lazima kila amali ambaye kwamba unaitenda iwe ni khalisal liwajihi al-karim na iwe li mutaba'ati ar sallallahu alayhi wa sallam kwa sababu kama haina mutaba'a haina faida wapenzi waislamu mambo ambayo kwamba yatatusaidia wa, ya ya wa mimma yu'inu na 'ala al kitu ambacho kitatusaidia na itasaidia kila mja ni akiwa atakuwa ni mwenye kuzingatia Ma na 'ala al muhasabati wal, wal muraqabah maarifatu na bi anna hadhihi al jawarih 'anha yawm al mpenzi muislamu kitu ambacho kwamba kitakusaidia amba? na kitanisaidia mimi na kitasaidia kila mtu ni kuwa kila siku unavyotenda vitendo vyako unavyofanya kazi zako ukumbuke Allah subhanahu wa ta'ala na ujue kuwa hivi viungo ambavyo kwamba unavyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekupatia ni amana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama Zid Allah Subhanahu wa Ta'ala ataziuliza atauliza kila kiungo kile kitu ambacho kilifanya Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inas-sam'a wal basara wal fuada kana anhu masula kwa hivyo ikiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wala taqfu ma laysa laka bihi ilm usiseme chochote ambacho hauna elimu nayo Fatad rahimahu Allah ta'ala na tafsiri akisema usiseme nimeona kitu sami'tu wa na haukuona Haukuskia unasema nimeona haukuona unasema nimeona Shahada zur kushudia mambo ya uongo yote haya yanaingia wala takfuma laysa lakabihi ilm inna sam'a hakika macho as-sam'a wal yani hakika masikio wal na macho wal na moyo yote haya kullu ulaika kana anhu masula Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mnye kuziu zote subhanahu wa ta'ala bal hadhihi al'adha Hizi jowarih hizi jowarih ambazo kwamba unaziona hizi viungo zote zitakuwa ni zenye kushuhudia anasema Allah Subhanahu wa ta'ala hatta idha ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antqana Allahu alladhi antqa kulla shay' wa wanzi wa islamu Allah Subhanahu wa ta'ala hivi viungo atasema siku ya kiyama hatta idha ma jau auha mpaka pindi watakapofika kwa ke Allah subhanahu wa ta'ala shahida Alaihim sam'uhum macho yao yatakuwa ni yenye kushuhudia chukua tu kamera yako chukua ja, chukua chukua jawal yaani chukua uh, iphone yako chukua samsung fanya ile kitu ambayo unataka kaa pale utakapotaka lakini kumbuka hatta idha majauha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum siku ya kiyama hapo kila kitu hapo itakuwa ni yenye kushuhudia macho yatakuwa ni yenye kushuhudia yale ambayo kwamba yalikuwa yanatazama shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum na masikio yatakuwa ni yenye kushuhudia yale ambaye amesikia ya macho yatashuhudia yale ambaye kwamba yameona ya na vile vile hata skin na hata yote itakuwa ni yenye kushuhudia qalu kisha watu watakuwa ni wenye kushangaa watasema lima shahitum aleina kwa nini leo hii sisi tunatushuhudia yani mnaleta ushahidi mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره الله سبحانه وتعالى اناسما ketika aengine alyawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun anasema Allah subhanahu wa ta'ala alyawma nahtimu ala afwahihim law hi tutafunga midomo zao nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim aidihim wa arjuluhum migo vile vile zitakuwa ni zenye kuzungumza zote zinashuhudia yale ambayo kwamba mja ameyatenda wapenzi waislamu hakika ukiyajua haya yatakusaidia katika muraqabatullahi subhanahu wa ta'ala wa muhasabatu nafs mambo ma mengine ambayo kwamba yatakusaidia katika muhasabatu nafs ni ma'rifatul abd annahu kullama jtaheda fiha alyawm istaraaha minha ghadan wa kullama ahamalaha alyawm ishtadda alayhi alhisabu ghadan ni kuwa mwanadamu ajue ya kuwa leo ukifanya bidii na ukifanya kila kitu kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala basi kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa ni mwenye kupumzika utakuwa ni mwenye kustarehe lakini kama leo umestarehe na ukafanya mambo ambayo kwamba hayana, hayana misingi unafanya ibada isiyokuwa na msingi unafanya mambo ambayo kwamba Allah Subhanahu wa taala yaridhī unamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala kwa njia ambaye kwamba Mtume sallallahu Alaihi wasallam ajafundisha basi jua kesho katika hisabu itakuwa ni siku ngumu wapenzi wa islamu, katika mambo ambayo kwamba yatatusaidia kadhalika maarifatul abdi anna riba hadhi tijara sukna al firdaus wa ila wajhi rabbi, uh, ila rabbi allah ila ila rabb tabaaraka wa ta'ala mambo ambayo kwamba yatakuwa ni yenye kukusaidia katika muhasabatu nafs ni mwanadamu kujua yakua annahu kulla majtahid killa unavyofanya bidii Yani ile ribh ambayo kwamba utapata faida ambayo kwamba utakuwa ni mwenye kupata uko mbele yake Allah Subhanahu wa taala jua mwisho ni firdaus kwa sababu katika dunia hii kiisha ni fariqum fil jannati wa fariqum fi sair Allah Subhanahu wa taala ametuambia wahadeenahu kwa hivyo njia ni mbili fariqum fil jannati wa fi sair mmoja wako katika jahannam kikundi moja kiko katika jahannam na kikundi kingine kitakuwa katika janna Allah Subhanahu wa ta'ala alivosema kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala anasema lilladhina ahsanul husna wa ziyada. wale ambao kwamba watatenda wema basi watakuwa Allah Subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuingiza katika janna na ulamao wametafsiri alhusna al hiyal janna husna ni janna waziadatu tu an-nadharu ila wajhi Allahi tabaraka wa ta'ala manake ni kuwa watakuwa katika janaki Allah subhanahu wa ta'ala na watakuwa ni wenye kutazama katika neema ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawaruzuku nayo ni kuangalia uso wake Allah subhanahu wa ta'ala kama yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi wapenzi wa Islamu hakika haya ambayo kwamba tunayazungumza kuna mtu akikosa katika muhasabatu an-nafs hasara itakuwa ni nini khasaratu haa dukhul annar ukispohesabu mambo yale ambaye kwamba unayafanya na ukajichunga jua mbele الله سبحانه subhanahu wa ta'ala ukifika basi mtu atakuwa ni mmoja kuingia duhulun nar wal hijabu an rabbil alamin kama qala ta'ala kalla innahum 'an rabbihim yawma idhil lamahjubun wadhālika yawmut taghab wa panziw islam kisha allah subhanahu wa ta'ala akieleza hizi sifa asema yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wama 'amilat min su'in ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا وpenzi waislamo hio ndio hali itakuwa siku ya hasara siku yaumut thabun Allah subhanahu wa ta'ala anasema yawma tajidu kullu nafsin ma'amilati min khairin muhdara kitu ambacho ulikifanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atakileta mbele yako na utaiona kamili famai ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharrati sharran yara chochote ambacho unakitenda utaletewa na malipo itakuwa ni hivyo kwa hivyo aljazaa min jinsi amal kama unavyofanya ukifanya laheri Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa na hiyo kheri. na ukiwa utacheza hapa duniani na usifate maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala hapo ndio utaona anasema Allah subhanahu wa ta'ala al alkitab hapo vitabu vitakuwa vimewekwa vitabu vya a'mal vitakuwa vinawekwa wengine watakuwa na wanachukua na mikono ya kulia wengine wakichukua na mikono ya kushoto kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema fatara almujrimina mushfikina mima fihi wale ambao kwamba wale waovu wale ambao kwamba wamefanya vitendo viovu watakuwa wanasema hiki kitabu kina nini mali hadha kitabu la yugadiru saghira wala kabira hakiwachi kikubwa wala kidogo illa ahsaha isipokuwa inahifadhi kwa hivyo wapenzi wa islamu hiyo ndio hali WAWAJADU MA'AMILUH HADIRA WALA YUDLIMU RABBAKA AHADA NAMYEZUMU SUBHANAHU WA TA'ALA HAMDHULUM YAWATI IBADALLAH ATI'U RABBAKUM WA TOBU ILAIH WA HASIBU ANFUSAKUM QABLA AN TAQULA NAFSUN YA HASRATA ALA MA FARATU FI JANBILLAH WA IN KUNTU LAMIN AS-SAKHIRIN AQLU HADA ALQAUL WA ASTAGHFIRU ALLAHALI WA LAKUM WA LISAA'IRIL MUSLIMINA MIN KULLI DHAMBIN FASTAGHFIRUHU INNAHU HUWAL GHAFURUR RAHIM WA Alhamdulillah wa kafa was-salatu was-salamu ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd wa penzi waislamu hakika muhasabatu an-nafs inakuwa inagawanyika mara mbili fa inna muhasabata an-nafs naw'an kabla qabla wa naw'un ba'dahu muhasabatu nafs ya kufanya amal kabla ya kutenda vitendo unafaa kuangalia kitendo ile ambacho unakitenda ni je imethibiti katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam je imemamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala je umemfanyia Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas hio ndio muhimu wapenzi wa islam qabla al amal wa ba'da al amal kadhalik na baada ya vitendo kadhalika unafaa kuangalia anasema fa amma al au al awwal fa huwa an yaqifa 'inda himmatihi wa iradati, wa yubadira bil amal hata yatabaina rujahanu ala tarki qala Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala rahim Allah 'abdan waqafa 'inda hammihi waqafa 'inda hammihi fa in kana lillahi madha wa in kana Anasema Hasan basri rahimahullah ta'ala mja anapotaka kufanya kitendo chochote anasema rahim Allah 'abdan Mjezi amrehemu ambaye kwamba anapotaka kufanya wakafa inda hme anapotaka ku amenuia kutenda jambo fulani akasimama na akafikiria fainkana kana lillahi madha ikiwa ni ya, amef, anafanya kwa ajili yake allah subhanahu wa taala basi anasonga mbele na akatenda ile kitendo wa in kana na kama sio yake allah subhanahu wa taala kama haina ikhlasi kwa ajili yake allah subhanahu wa taala na jambo kama lile wapenzi waislamu hakika mambo ya muhasaba tunafsi ni mada ndefu lakini ibnul qayyim rahimahullahu taala anaeleza kuwa jimau thalika ayuhasiba nafsuhu awwalan ala alfaraiid ibnul qayyim rahimahullahu taala anasema yakua jimau muhasabati an-nafs mambo ya kwamba yanakusanya muhasabatu an-nafs ni kuwa awwalan kitu ya kwanza kabisa anasema Ayu hasiba ala al Angalia yale amb, vitendo ambavyo unavitenda, yale fara'id, yale wajibat, zile ambazo kwamba ni wajibu kama ni sala, kama ni zaka, kama ni saum, kama ni haj zote unafaa kuziangalia. Je, unazitenda kama vile Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka ama unatenda kama vile unavyotaka wewe? Allah subhanahu wa ta'ala aibnu alqayy manakwambia fa fiha naksan tadaraka. ikiwa kuna upungufu katika ile ambayo kwamba ametenda labda amefanya ameswali ametoa zaka, lakini na upungufu basi ayatajarakahu afanye haraka kufanya yani afi, haraka na afikie yale ambayo kwamba hakutenda mfano kama ni sadaka atoe sadakat na kama ni sala atusali sala za sunna yote haya yanahitajika Kosa, kisha anasema thaniyan ayuhasibaha ala almanahi kisha jambo lingine ni kuwa aliangalie katika yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza je amekatazika na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza ama anatenda yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza wapenzi waislamu hakika katika mambo ambayo kwamba yanachukiza na mambo ambayo kwamba si katika uislamu ni yale ambayo yanatendeka katika hii wakati Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza mambo ya kufanya mambo ya bilkufar mtume sallallahu Alaihi wasallam ametukataza mambo kama haya na leo hii katika kila sala unasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim tuongoze katika njia iliyo nyooka siratal ladhina almun'am 'alayhim walambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amwaneemesha ni minan nabiyyin wasiddiqin walshuhada'i wassalihin wa hasna ulaiika rafiiqa leo hii imekwaje muislamu ana, ana, anasema apinuhiya na ama mambo ya Christmas ama mambo haya anaji katika mambo ambayo kwamba hayamhusu kamwe yale ambayo kwamba umeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala je umeatekeleza mpaka uyatafute mambo ambayo kwamba min husnil islami mar'i tarku ma la yaani muislamu sifa zake nzuri ni kuacha yale ambayo kwamba yasio muhusu haya ya kusu fanya yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba kwa ajili yake naye ndio ile tumeanza nayo wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li kwa hivyo mpenzi muislamu ni lazima kila moja, awe ni mwenye kuzingatia nafsi yake na awe ni mwenye kuangalia amali yake kwa hivyo haya niyo yale ambaye kwamba ni yale ambaye kwamba mtu anafaa kuzingatia na Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ametaja mambo mengi lakini kumbuka siku ambaye kwamba mambo ambaye kwamba unayatamka Ibnul Qayyim katika mambo ametaja mambo mengi ya nne anasema yuhasiba babima bima atakallam Yaani ayuhasiba nafsehu bima takallama bih yale ambaye kwamba mwanadamu anayozungumza yote yatakuja kuisabiwa Kwa hivyo anasema yale ambaye kwamba unayazungumza au masha lahi rijlah ama yale ambaye kwamba mtu anaenda kuyafanya anatembea akienda kuyafanya ama mambo ambayo kwamba anayafanya na mikono yake sawa unadhulumu mwenzako unachukua mali yake ama unamnyang'anya mwenzako haki yake ama unashudia yote mambo ya uongo yote haya itakuja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kila mmoja atapewa malipo yake fahama ya amal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin yara na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema fa rabbika lanas'alannahum Ama kanu ya'malun Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mmoja tuliza kila kitu ambacho tutakuwa tumezifanya fa warabbika la nas'alannahum ajma'in wote tutawauliza amma kanu ya'malun hata njezi subhanahu wa ta'ala anasema liyas'al as-sadiqina an hata wale wenye kusema ukweli wataulizwa kuhusu yale watahesabiwa qatada rahimahullahu ta'ala anasema afwan fa itha akisema wale ambao kwamba wale wenye kusema ukweli wakiwa ni wenye kuisabiwa faidha idha suila sadiqun wahusibu wale wenye kusema ukweli kama wataisabiwa na wakaisabiwa waka katika yale ambayo kwamba wanayazungumza ansidqihim yale ukweli ambayo wameyazungumza yote watahesabiwa fama fama dhal, fama, alidhalimin, fama alidhalimin. wale ambao kwamba walikuwa wanasema uongo hali yao itakuwa vipi wale wenye kusema uongo hali yao itakuwa vipi kwa hivyo wapenzi waislamu hakika hali itakuwa ni ngumu na katika mambo ya kuulizwa muhimu allah subhanahu wa ta'ala anasema wa yu, yunadihim Fayakulu madha mursalin kumbuka siku ambaye allah subhanahu wa ta'ala atanadi wa yunadihim atawaita matawaita fa yaqulu madha mursalin je muliwajibu nini wale ma, rusul unabia katika yale ambayo kwamba walikuwa wandalingalia madha ajabtumul mursalin qala qatada qatada anasema rahimahullahu taala kalimatani yusalu anhumal awwalun wal akhirun kalima mbili watu wote watakuwa ni wenye kulizwa wal anasema anasema Kalima hizi mbili kila mmoja atakuwa ni mmoja kuulizwa madha kuntumta'budun mulikuwa mnaabudu nini wamadha ajabtumul mursalin na mliwajibu nini mitume wa hadha muktadha shahadati alla ilaha illa allah wapenzi wa islamu hiyo ni ikhlas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 وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين واننا معهم بمنك وجودك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك اعداء الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك انت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اته نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون أقم الصلاه